По селі білі вузенькі стежки всі хати докупи пов'язали. Лише Федорова хата стояла поза сітею стежок, як пустка. Федір зимував, як медвідь. Рано вставав на годину, аби затопити і зварити собі їсти, а потім цілий день і цілу ніч пролежував на печі. Чим далі заводилося в зиму, тим він сходив на дитинячий розум. Тепер, Федоре, небоже, встань та укрій собі гріночку хліба. Але тоненьку, панську, бо виджу зголоднів. Він сміявся, злазив з печі і края в хліба та дивився до вікна, чи вона тоненька, панська. А в темних зимових ночей він голосно на всю хату говорив страшні речі Село вимерло, Щодо лаби, а я собі гадки не гадаю. Отод бік не дивлюся. Але власні слова переймали його переляком. Він пітнів зі страху і скакав з печі до віконця, аби переконатися, чи в коршмі є світло. Успокоївшися, він вертав на піч. А як пробуджувався вночі зі сну, то не міг спам'ятатися. Забував за себе і аж як гримнув кулаками до сволика, то приходив до пам'яті. Тої зими його хатина заполонилася оперями, привидами і марами. Вони гуляли по хаті, як збиточні діти. Вилітали до сіней і висуджували хату. Вибігали крізь піч на стриг і товклися, аж стеля лупалася. дзвонили у вікна, аби його заманити на двір. Він не давався, намагався не боятися, тоді вони вибігали на піч і щипали його, душили і в рот онучі запихали. Одної ночі злетілися до хати всі чорти, гуляли, аж хата дрожала, а вітер такий здоймили, що він замерзав на печі. Потім позасідали поза стіл і повивалювали зутоми язики, такі самі, як той маленький язичок, що він його поклав під курочкову стодолу. Він лежав як мертвий, аж як кури запіяли, то він ледве піднявся і почав молитви говорити. Але й при молитві вони не давали спокою. Він не міг нагадати таких молитов, що їх найліпше знав, він забував навіть хреститися. Ті мари так його змурдували, що як прийшла весна, то він ледве дихав і побілів як папір. Треба брати грошей, відки голова, та посвітити хату, бо тут нечисте злізлося з цілого села на купу. Віпіли з мене кров, шо вітер ні з ніг, і згонить.